Jenny a földszinti telefonfülkében van. Ezt a felvilágosítást a kapuügyeletes lánytól kaptam, bár nem mondtam meg, hogy ki vagyok, vagy hogy mit keresek a Brix halban hétfő este. Villám gyorsan kapcsoltam, hogy ez jó jel. A Radcliffes, aki beengedett, nyilván olvasta a crimezont és tudta, ki vagyok. Jó, ilyen már volt. De ami ennél sokkal fontosabb, Jenny ezek szerint megemlítette, hogy velem jár. Kösz! – Itt várok. – Hülye dolog ez a kornellügy. ügy. A crime írja, hogy négy srác ugrott neked. – Igen, és engem álltotta ki öt percre. – Hát igen. Egy barát meg egy drukker között az a különbség, hogy az utóbbival hamar kifogy a témából az ember. – Jenny végzett már? – ránézett a kapcsolótáblájára és közölte, hogy nem. Kivel beszélhet Jenny, aki megéri, hogy ráfordítsa velem való találkozása számperceket? Valami nyamvad zenészszel? Nem volt előttem titok, hogy Martin Davidson, az Adam House utolsó éves hallgatója, a bícs Társaság zenekarának karmestere, azzal hízeleg magának, hogy bírja Jenny kitűnő figyelmét. Nem testileg, alig hiszem, hogy meg tudott volna mozdítani a karmesteri pálcájánál nehezebb tárgyat. Akárhogy is. Gondoskodom róla, hogy az én időmmel ne éljen vissza tovább. Hol a telefonfülke? A fordulón túl. Pontosan megmutatta az irányt. A halba battyogtam. Messziről láttam Jenit a telefonnál. Nyitva hagyta fülke ajtaját, lassan, hanyagul poroszkáltam, azt reméltem majd megpillant kötésemmel, sérüléseimmel, és annyira meghatódik, hogy lecsapja a hallgatót és a karomba rohan. Közeledőben elkaptam néhány beszélgetés foszlányt. Igen, hát persze, feltétlenül. Én is, fél, Én is szeretlek, fül. Megtorpantam. Kivel beszél? Ez nem Davidson. Az ő nevének semmelyik részében sincs semmiféle fél. Már jó ideje utána néztem az évfolyam névsorban. Martin, Eugene, Davidson, 70 Riverside Drive, New York... Gimnázium, tagozat, A fényképe érzékeny, intelligens alkatról árulkodott, és az én tesszúlyomnál vagy húsz kilóval kevesebbről. De mit törődöm én Davidsonnal? Nyilvánvalóan őt is, engem is leégetett Jennifer Cavieri valakiért, akinek ebben a pillanatban micsoda disznóság éppen csókokat dobál a telefonba. 48 órára tettem csak ki a lábam, és valami rohadt Phil nevű strici már bemászott az ágyába jenny -vel. Csak erről lehet szó. Igen, Phil, én is szeretlek. Szia! Ahogy letette a kagylót, meglátott, de még csak el sem pirult. Elmosolyodott, és csókot intett. Hogy lehet ilyen két színű? Könnyedén megcsókolt, az épp felemen. Szia! Pocsékul nézel ki! Megsérültem, Jen. A másik srác még rondában néz ki? Na na, sokkal. Mindig gondoskodom róla, hogy a másik srác még rondában nézzen ki. Ezt olyan bajóslatúan mondtam, ahogy csak tőlem telt, mint egy sejtetve, hogy szétverem minden vetétársam fejét, aki ágyba mászik Jenivel, míg én nem vagyok itt, és nyilvánvalóan nem gondol rám a kutya sem. Belekapaszkodottak a bát és indultunk az ajtó felé. – Szia, Jenny! – kiáltotta a kapügyeletes. – Szia, Sarah Jane! – kiabált vissza Jenny. Mikor kint voltunk és beszállni készültünk az MG-be, teleszívtam a tüdőmet az esti levegővel, és amilyen hanyagul csak tudtam, feltettem a kérdést. – Mond csak, Jen! – Mi van? – Ki az a fil! Magától értetődően felelte, mi alatt beült a kocsiba: Az apám? Nem voltam hajlandó bevenni ezt a mesét. Félnek hívod az apádat? Ez a neve miért, te, hogy hívod a tiedet? Jenny egyszer elmesélte, hogy az apja nevelte fel, aki valami pékféle Cranstonban, ez Rhode Islanden van. Az anyja autószerencsétlenség áldozata lett, amikor ő még nagyon kicsi volt. Mindezt azért mondta el, hogy megértsen, miért nincs jogosítványa. Az apja, aki egyébként Jenny szerint igazán rendes fej, egyből rettentő babonás lett, amint arról volt szó, hogy egyetlen lányát a volán mellé engedje. Ez eléggé megnehezítette Jenny életét a középiskola utolsó éveiben, mikor egy Providence is ráztól tanult zongorázni. De azután az egész Prusztot végigolvasta azokon a hosszú utakon. Miért, te hogy hívod a tiedet? Úgy elgondolkoztam, hogy meg se hallottam a kérdést. Kimet? Milyen kifejezéssel élsz, amikor az ősödről nyilatkozol? Azt mondtam, amit mindig is szerettem volna. A vadbarom. Szemtől szembe? Sose látom a szemét. Állarcot visel? Bizonyos értelemben igen. Kőből. Szintiszta kőből. Ugyan már? Biztos fenebüszkerád? Hisz menő harvárdi fej vagy. Ránéztem. Azt hiszem, végeredményben mégsem tudott mindent. Ő is az volt, Jenny. Nagyobb menő, mint egy bajnok csapat szérsője? Nagyon élveztem, hogy annyira méltányolja a sportsikereimet. Elég baj, hogy a saját dicsőségem rovására kellett előadnom az apáméit is. Egy pár evezősben indult az 1928-as olimpián. Te jóságos ég, mondta. És győzött? Nem. Feleltem, és azt hiszem vette. milyen megkönnyebbülésemre szolgál, hogy apám csak a hatodik lett a döntőben. Kis ideig csend volt. Most talán megérti Jenny, hogy negyedik Oliver Barrettnek lenni nem egyszerűen annyit jelent, hogy az embernek együtt kell élni azzal a Harvardi szürke kőépítménnyel. jelent valamiféle fizikai megfélemlítettséget is, mert a családi sikerek súlya szinte ránehezedik az emberre. Legalábbis rám. De mit követett el, hogy ki ezt a vadbarom nevet? – kérdezte. – Erőszakot. – Rajtam. – Feleltem. – Tessék? – Erőszakot. – Ismételtem. Jenny szeme akkorára kerekedett, mint egy csészaj. – Valami vérfertőzés féle? – Kímély meg a családi ügyeittől, Jen. Elég nekem a magamé. – De hát hogy érted, Oliver? – kíváncsiskodott. – Mégis hogy, hogy erőszakot? Rám erőszakolt a helyes dolgokat, válaszoltam. Mi a helytelen a helyes dolgokban? Firtatta és nagyon élvezte a nyilvánvaló ellentmondást. Elmondtam neki, mennyire rüheltem, hogy beprogramoznak a Barrett hagyomány szellemében, amit már észrevehetett volna, mikor látta, hogy összerándulok, ha ki kell mondanom a sorszám nevet a nevem mellé. És ki nem állhatom, hogy nekem feltétlenül el kell érnem X számú eredményt minden rohadt fél évben. No, persze, mondta Jenny szó kimondó gúnyjal. Észrevettem, mennyire utálsz kitűnőt kapni és bajnok csapatba játszani. Azt utálom, hogy az apám elvárja, ne adjam a láb. Kimondani, amit mindig éreztem, de amiről még sohasem beszéltem, önmagában is pokollian kínos volt. De most már meg kellett értetnem a dolgot Jennyvel. És olyan hihetetlen közönnyel veszi tudomásul, ha nekem valóban sikerül valami. Szóval velem kapcsolatban mindent olyan biztosra vesz. De hát ő nagyon elfoglalt. Többszörös bankigazgató, meg minden, nem? Úristen, Jenny, te kinek a pártján vagy? Ez háború? kérdezte. Mi az, hogy? feleltem. Nevetséges vagy Oliver. Úgy látszott, valóban nem érti. És ez volt az első eset, hogy származásunk, neveltetésünk különbözőségéből eredő szakadékot Megéreztem kettőn között, hiszen a három és fél Harvard-Radcliffe év többé kevésbé olyan fölényes szellemmé formál bennünket is, mint amilyeneket az intézmény futószalagon állít elő. De amikor tudomásul kellett volna vennie, hogy az én apám kőből van, ő az Istennek sem tágított, atavisztikus olasz mediterrán, apuka imádja csemetéit rögeszméjétől, és ezen nem lehetett vitatkozni vele. Megpróbáltam felhozni egy jellemző esetet. Azt a nevetséges álbeszélgetést a Cornell meccs után. Ez aztán szemmel láthatólag nagy hatással volt rá. Csak épp nem úgy, ahogy kellett volna. Komolyan mondod, hogy egész Itakáig elment egy ócska-hóki meccsért? Megpróbáltam elmagyarázni, hogy az én apám csupa forma és semmi tartalom... De ő csak azon rágódik, hogy az apám olyan rengeteget utazott egy ilyen viszonylag jelentéktelen sportesemény miatt. Nézd, Jenny, nem hagyhatnánk abba ezt az egészet. Hála Istennek, hogy nem tud zöld vergődni az apáddal, felelte. Ebből is látszik, hogy nem vagy egészen normális. Na hát, azt akarod mondani, hogy te igen? Egy frászt, fiúka. Gondolod, hogyha az volnék, veled járnék? Témánál voltunk, mint rendesen.